kiel la puga disvolvidio helpis au la Roma evoluo. La moderna istudoi, la disvolvidio de la pugo estis essenza por la Roma evoluo. Per examenado de fossilii de homenoi vivintai intercivar e du milionoi e antaue kiel australopitecus afarensis cae homo erectus, estsensistoi concludis que tiui Bezonis adaptide ao la vivo em savvanoi que é estes malm multai por vive en ti medio la capablo cure e estes nemalravebla o casas que por estabila curado do em en la corpo e dequelca estái interire la homo do grava e apartajei nuca ligamento o cai estar pugo. La nuca ligamento, estas fibraro que o ligas la craniae com la supraespina ligamento que o siavite se conectas la pinto e la vertebroi. Teu estruturajo faras que la capo restas stabila que amo la corpo movidas com grande rapidez la porco e exemplo ne ravas te um ligamento caprotio que amo ilicuras Ilia e capo balancidias. Setere la pugo estas la parto, que o equilibrigas la corpo dum curado. Danque al dia disvolvido, de la homo capablas estabile curi longa in distancioe. Dum ni curas, dia muscoloi contra ridias, caetio tenas nin stare. Cromia la puga e isso tem a estar. A facciligas la movon de la cruroi cae de la cocso. Compreneble, niei pra prauloi necapables curi pli rapide oltiamai grandai bestoi. Same kiel, ni ne num tempe curi pli rapide olt cevalo, leono cae tiel plu. Tame, la civar pieduloi neispiras efike dum galopo galopoi, tio estes. Ili licuras rapides, ceder rapide lat siges. Dume la homo, que vanca mal pit rapida, capabla pli longe. Em la forfora pa quiam la besto e la tsidis, successe atingis cae mortigis illim, ou alveni frui frue al restagio de mangiado de pli grande e Char plida no trajo significa plida cerba dissolvido, eblas conclude. Que la capablo cure um longo contribuis al plirapidigo rapidigo de la Roma evoluo, ca e in consequente que la pugo raves remarquindo um enrolo em tiu o proceso. sente e atentigas, prialia o tylo della pugo, que o higgs grava por la Roma evoluo. Usante diermus coloem por pliler te cauri stari de grippe la corpom preta porget estonei la pra homo havis plida chantzoi por fude de predantoi alia etso de la pugo, rodio neo nu anime chatata estes grava por la unua in homo endia grasso. graço que o estes netse Por la gravedulinui, e um que dayaroi, kiem manjajo estes malfatzili Ravebra.